Під руки посипалися іскри, впав на сніг шматок базальту. Постать нагнулася, взяла той шмат, поклала у своє нутро. «Ліночко», – шепнув Славко, – «по-моєму, це не людина, це робот». «Звідки ти взяв?» «Глянь, рухи в нього механічні, ховає каміння всередину, з пальців скачуть іскри». «А може люди всередині?» «Може. А може там нікого немає, крім робота? Він сам літає сюди, досліджує, вертається на базу. Знаєш що? Що? Гайда в апарат. Заховаємося. Робот не помітить. А ми политимо з ним на його планету. А там? Ми ж не знаємо, звідки він. Все одно. Мислячу ж істоти його послали, вони поможуть нам. Іншого випадку може й не бути, Треба користуватися. Згоди, Ліночко? Згоди. Робот зник за скелею. Шукачі кинулися через снігове поле до апарата. Славкові здалося, ніби його обдало пружною хвилею теплого повітря. Дарма. Вже поряд отвір. Щось застрігало, зупиняло, не дозволяло. Пізно. Пристрій похитнувся. Гучно залунала під кроками земних дітей металева підлога корабля. Матово-білі стіни, сферичний коридор, блиск розмаїтих вогняних вічок на стелі. Двері з м'яким шурхотом зачинилися, Ліна зблідла, вчепилася в рука у славка. Все, назад не вийдеш. Підлога захиталася під ногами, Шукачі попадали. Почувся тоненький пронизливий свист, Який перейшов в потужну дивовижну мелодію. «Безодня!» Посилювалася вібрація. Славко чув, як все його тіло стрясає дрож. Серце калатало так сильно, що здавалося, не випрямують груди. Він глянув на Ліну. У примарному голубому сяйві, що плело від стін, видно було широко розплющені очі дівчинки. «Що з нами?» – прошепотіла вона. «Не знаю, чому підлога трясеться». «Мабуть, якісь мотори, пошукаємо вікна і ілюмінатори». Хлопець звівся на ноги, тримаючись за стінки, поміг встати дівчинці. Разом вони почали пробиратися коридором, що обвивав кільцем корабель. В одному місці прохід повернув праворуч. Друзі опинилися в невисокому сферичному приміщенні. Посередині видно було два низькі крісла. «Сидіння», – сказав Славко. Корбеллю розрахований на людей. Де ж вони? Може, цього разу прилетів сам робот? Сядьмо. Я втомилася. Сядьмо, згодився хлопець. Подумаємо, що далі робити. Славко поміг Ліні зняти з плечей рюкзака, звільнився від свого вантажу. Потім вони обережно сіли у крісла, оббиті м'яким покриттям ніжно-салатового кольору. У ту ж мить стіни корабля розстанули, щезли. Ліна зойкнула. Перед ними розкрився неосяжний космічний краєвид. Безодня неба. Чорно-фіолетова прірва сяїла мір'ядами зірок. Вони не мерехтіли, як на землі, а промінилися спокійним рівним світлом. Серед зірок видно було рожеве, жовтаве кружало сонця можна було дивитися на нього незахищеним оком, хоч і вони сліпило зору, а внизу під ногами пливла півкуля землі. Вона повільно віддалялася, оберталася, показуючи покриту смугастими хмарами поверхню. Ми полетіли, — жахнулася дівчинка. Бачу, — прошепотів хлопець, пошерхлими від хвилювання й остраху вустами. «Куди ж вона нас несе, ця штука?» «Не знаю. Я боюся. Я хочу сісти назад». Ледве встигла Ліна промовити ці слова, як похитнувся космос, зірки, земля почала блискавично наближатися, корабель помчав назад, до планети. Ось він пробив хмари, густі туманні пасма промайнули мимо, Гості піки гір готувалися проштрикнути мандрівників. Дівчинка з жахом схопилася за руку товариша, закричала очайдушно «Ой, розіб'ємося!»